Марта оцінила нахабність молодика і те, як швидко він упорався зі своєю розгубленістю. «У такому разі назвіться, оскільки ви вже знаєте моє ім'я, а я вашого ні». Джозеф Воловш. Джош злегка уклонився. Він і сам не знав, чому назвався своїм справжнім ім'ям. Джозеф? «І ви певні, що ваша мама називала вас саме так?» «Ну, взагалі-то мама звала мене Юшкою, Йозефом, але це було так давно. «О, то пан Єстей Поляк?» – вимивила Марта співучу його віркою, і не здавалася, коли почула відповідь «О, то пані теж полька? Пані Гуралька?» І обоє охоче перейшли на рідну мову. І що ж пані Марта мені ще порадить? поцікавився Джозеф. З усього, видно, дівчина не збиралася кликати на допомогу, і у Джоша з'явилася надія, що він зуміє виплатитися з цього дурного становища. А вона, до да речі, нічого собі і не боїться зовсім. Відзначив він мимохід. «Думаю, вас цікавить щось досить коштовне і не занадто велике. Щоб його непомітно можна було винести», – зізнанням справи висловила припущення Марта. Саме цим правилом, засвоєним від названого батька, вона сама, звичайно, керувалася, забираючись у схованки чужих душ. Ви міркуйте напрочуд Тверезо, і ви знову маєте рацію. Джозеф був трохи збитий з пантелику, але поки ця дивна бесіда нічим йому не загрожувала і навіть складалася дуже вдало, утім Джош ще й сам боявся в це вірити. Що б то вам запропонувати, милостивий пане? Марта потішалася, розмовляючи з Джозефом як продавець антикварної крамниці, який допомагає покупцям вибрати потрібну річ, і нишкам спостерігала за симпатичним молодим злодієм. А якщо спробувати працювати за таким у парі, майнула шалена думка, але Марта відразу прогнала її геть. Ці італійські дрібнички, звісно, дуже гарні і коштують як добрий маєток. Але ви навряд чи зможете їх продати, крім того, я до них так звикла. Може, оце? І вона показала достоту атерілому Джозефові незграбно розкішну вазу середніх розмірів, що масляно сяйнула в місячному світлі, коли Марта взяла її з підставки. Такий несмак, За те чисте золото. «І ви пропонуєте мені її взяти?» – оторопів Джош. «А хіба ви не за цим сюди прийшли?» «Марта вже твердо вирішила дозволити Джозефові Йозефові іти звідси зі із здобичу» а заодно населити баронові, котрий недавно нахабно залицявся до неї під час відсутності дружини. Зрозуміло, барон умить забув про свої наміри, але неприємний осад у Мартині душі залишився. Липучо противна осуга. Так буває завжди, коли вимушено привласниш якусь гедоту. «Чому б і не дозволити собі маленьку помсту?» «Що ви стоїте, як стовп? столб?» Марта здивована насупилася. «Беріть те, за чим прийшли і йдіть!» «Я не здійматиму галасу». «Але чому?» «А от чому, це вам знати зовсім не обов'язково!» Прорекла дівчина, ступила крок назад, і віддала йому вас. Джош Мовчун машинально взяв простягнену річ,